Іван Франко, «Моя любов». Вона така гарна, сяє так святою чистою красою, І на лиці ярі знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, Скільки лиха знесла, що квилить те В її кождійській пісні стиха. Її пізнавши, чи ж міг я не полюбить її сердечно, Не відриктися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж би міг я Божю її подобу, Згубити серця мимо всіх, терпінь і горя аж до гробу. І чи ж перечеться любов, тій другій, а святій любові, До всіх, що лють свій піт і кров, до всіх, котрих гнетуть укови? Ті, хто не любить всіх братів, як Сонце Боже, всіх зарівно, той щиро полюбить не вмів. Тебе кохана я в країну.